că De la această ședință Darius Luca Pupov, este secretar al clubului, am discutat cu Lucian Vasile Sabo, pentru că toate experiențele pe care le-am făcut din toamnă n-au dat un uh, randament uh, bun. Uh, L-am propus pe Cristi Vicol, a dispărut în ceață, am propus-o pe Laura Ceica, păi nu mai venit niște ședințe. După ce a acceptat să fie, a dispărut și ea în Deci, efectiv, a mai venit ședință după ședință atunci. Și atunci am zis că un om ca Dariu Cupo va fi temelie. Și iată că se și vede, începând de astăzi, se înregistrează deci, toate ședințele El iar anumite evenimente importante, deci am discutat să le și filmeze și să facem o arhivă și nu numai audio, ci și video, pe care printr-o selecție de să și expunem, să zicem, pe site-urile noastre sau și pe alte site-uri. Eu îi mulțumesc lui pentru aceaste, uh, pentru acest accept și pentru faptul că iată, ne modernizăm, trecem de la Pix la uh, rezisteri de care sunt și mai moderne și mai, cu mai mult acuratețe, adică vor reda mult mai bine discursul individual al fiecăruia dintre cei care participă la ședință. Astăzi avem două părți la ședință. Prima parte este prezentarea lucrării, prozei, povestirii o familie de sclipicioși, deci semnată de Ioana Vișan, o informaticiană din Iași, care uh, a debutat acum câțiva ani de zile în revista Nautilus la București, care <coughs> e foarte prezentă în câteva antologii pe care le-au realizat cei de la Millennium Press uh, și care uh, are în pregătire un volum, uh, iar dacă ați, ați uitat pe net, uh, în sistemul nostru Balcanic nominalizările pentru Europonul de la Kiev făcute de Costa, mă rog și prezentate aproape într-un mod de dicteu, ea este prezentă la premiul de încurajare. Deci, din acea listă pe care dacă vreți în, la numărul următor Helion Online, noi o să o reproducem și cu un anumit comentariu. Eu mi-am dat și eu cu părerea și am scris la care vă să zic că am făcut-o lista mea, chiar așa am spus, lista mea și am susținut acolo uh, câteva uh, ipoteze de lucru, uh, în sensul la fiecare categorie am susținut uh, uh, unul sau chiar mai mulți. Deci la uh, Proză, am susținut, deci pentru volum, am susținut mai mulți: am pe Teodorescu, pe uh, Doboș pe Liviu Radu și pe uh, Corneliu Pătea. Iar uh, la alte categorii, iar și am susținut, uh, la grafica am susținut pe Marian Girescu și pe Cătălin Negra și am văzut că Negra a fost acceptat. După aia la uh, film l-am susținut pe Adrian Chifu, al nostru, și am văzut că până la urmă l-a pus și Ghera Costa pe lista lui. Ai văzut, nu? Lista da, lui Ghera Costa. Da. Deci, Ghera Costa, însă este un film de balanța așa înspre cei de la în Pres, pentru că el acolo scoate cărțile și tratare și deci un serviciu contra serviciu. O rog pe Adriana Muscă să ne prezinte lecțiura uh, acestei proze. Okay. O familie de sclipicioși de Ioana Vișan. Iadul se desulănțuise peste noapte, de aici se trezi în vântul alarmei de contaminare. Sări din cușetă și alergă spre laborator. Privind în retrospectivă, n-ar fi trebuit să fie surprins. Iar acesta este laboratorul, îi spuse Larry, cu două săptămâni în urmă la sosirea pe stația orbitală. În afară de den și Leri, mai erau doar două persoane laborator. a făcut sălerii prezentările, iar femeia își ridică rapid privirea de pe ecran și de ușor din cap în loc de salut. Și el aia, continuă larii, indicându-i pe bărbat imicându-l pe bărbatul de la capătul opus al bancului de lucru. acesta se a să mormuie ceva, încruntându se la graficele de pe ecran. Lucrăm la capacitate redusă din cauza lipsei de personal, spus Leri. Jumătate din echipaj a fost iradiată în cursul expediției, făcute în spațiu pentru a studia ploarea de meteoriți, și am fost nevoiți să-i punem pe toți în stază până la sosirea unei nave de spital. Profesorul era într-o stare proastă, clătrină el din cap. Dane știa că se referea la profesorul Fonzer, șeful de proiect și o mare personalitate în domeniu. La lansarea misiunii, Dane se aflase la două sisteme solare de distanță și nu s-ar fi calificat ca să fie acceptat în echipă. Acum se mulțumeau ca cu oricine, numai să nu ruleze stația în gol. Pierderea profesorului Fonzer fusese o lovitură grea. Am auzit că a trebuit să fie sedat când l-au luat," spusă Dane. Eh, zivonuri de tot din mânăleri. Suferea de o mică psihoză, nimic grav. le au exagerat, ca de obicei." Prea o, o explicație plauzibilă, așa că de ei nu comentau. Cu mulți ani în urmă asistase la o prelegere susținută de Fonzer și îi se pără un tip echilibrat, chiar dacă mai retras. Dar izolarea prelungită în spațiu putea să afecteze și pe cei mai rezistenți. Trei ani petrecuți pe stație nu era de colea. Slavă Domnului că el avea contract doar pe trei luni până li se întregea echipa. Razna, nu se să-i raznă, nu? A în elării. Nu avem timp să te tătăcim. Ai mai fost în spațiu, sper. Am lucrat șase ani în portul de Hmm, da, dar de acolo mai putem să cobor din când în când pe planetă, spuse Larry. În fine, consideră un concediu. Cel puțin aici e liniște și nu e aglomerație. O stesat când vine restul plutonului, dar nu mai e devreme de trei luni. Orice călătorie mai rapidă nu e avantajoasă din punct de vedere economic. Făcu o pauză. Asta dacă nu te hotărăști să rămâi. De bine ce am de făcut aici, zâmbi Dain. Deocamdată aveam de sortat și catalogat două tone de deșeuri spațiale captate la ultima ploaie de meteoriți. N-am trecut nici printr-o sfertă din ele, așa că poți să te apuci de lucru. Mormăitul lui Elaia, evident de înțeles, era de acord cu sugestia. Dat fiind faptul că era nou pe stație și colectivul deja existent nu se grăbise să-l primească cu brațele deschise, ei n-avea motivă să prelungească în obișnuit de mult pauza de masă. Asta însemna că reușea să se întoarcă în laborator înaintea tuturor celorlalți. Nu chiar toți. Băiana o lăsa și o găsea tot acolo, indiferent de oră. Uneori avea impresia că și dormea în laborator. Abia a venit. Lăsați-l în pace, spunea vocea Ianei, în timp ce Bain se apropia de coridor, ușa întredeschisă, cu o caserolă de versituri într-o mână și o sticlă de apă în cealaltă. Cum numărul gurilor de hrănii scăzuse drastic și aveau resurse din plin, astăzi atacaseră depozitul de vegetale. Ați văzut ce s-a întâmplat data trecută, vorbia în continuare. Nu avem nevoie de și mai multe probleme. Poate că discuția nu i-ar fi atras atenția dacă tonul nu ar fi fost atât de conspirativ, aproape șoptit. Simțindu-se vinovat de parcă trăgea cu urechea la o conversație privată, Dein deschise larg ușa și a avut surpriză să o găsească pe Ana singur laborator. Nici urmă de interlocutor, dar inter... iar interfonul era închis și nu ar fi avut timp să ajungă la el în cursul celor două secunde de liniște. Femeia se albi la față când îl văzu intrând și buzele îi se strânseră într-o linie subțire. Dacă ar fi avut... O cât de mică suspiciune că nu se referise la el, acum nu mai avea nicio îndoială. Iar încă o privire întunecată, sugerând că era vina lui și, în același timp, prevenindu-l să păstreze distanța, după care se grăbi să se întoarcă la aparatele ei. Nu era prima dată când o surprindea, vorbind de una singură, dar pentru că se, zena, se jenease să o confrunte în urma primului incident, nu a făcut nici de data asta se să ridice din numeri și-și prânzul pe colțul mesei. N-ar fi trebuit să le aduce aici," auzi pe ea murmurând. Nici să contaminezi spațiul de lucru." Dein o privit cu coadă ochiului. Îmbrăcat într-o salopetă ușoară, aceasta manipula de la distanță o de minereu. Niciunul din ei nu purtau o protecție specială și deoarece nu intrau în contact direct cu obiectul mocii, erau puține șanse de contaminare. Era Jeff, uh, Jeff. în sala de mese, spuse el, sub formă de scuză. Mormoia ceva despre niște prăjituri. N-am să-l deranjez. Observase că toată lumea levitat pe mecanic, singurul rămas din personalul de la întreținere, deși de ei nu și explica cum fuseseră toți radiați când nu avuseseră motive să părăsească stația. La rândul său, nici Geoff nu le căuta compania, preferând să-și petreacă timpul printre motoarele din cală. Stația orbitală se, se afla ancorată. În între... Câmpurile gravitaționale a două planete gemene, dar tot mai era nevoie de câte o corectare a direcției la intervale regulate, iar asta părea să fie singura atribuție a lui Jeff. Da, făcu Iana, într-o dată de acord cu el. Pe mine își ascunsese un zâmbet și deschise casserola. Ronțea a unui un imobil cu un valbastru când Elia își făcuse apariția în laborator. Cercetătorul avuncă o privire la suprafață de lucru și în înjură în barbă. – Cine mi-a umblat în lucru? – să răstie la, el, la aerul din jur. Răscoli febril prin obiectele aflate la vedere trase și trânti niște sertari din ce în ce mi-a și termină prin a mătura totul de pe masă. – Nu se poate lucra în condițiile astea, izbucnind și ieși ușa după el. Iana și Deini schimba, schimbară o privire lungă, fiecare preocupat în felul de incident. N-au atins nimic, se simții de ei nevoit să spună. Știu, Ofteiana, și platina cu tristețe din cap, e foarte stresat. Ambele semne dădeau de înțeles că la aia mai avea puțin și au luat pur lui Fonzer. De ei spera să nu fie vorba de o psihoză violentă, însă manifestările recente nu îi lăsau prea multe speranțe. Se și vedea alergând pe coridoare, fugărit de un dement înarmat cu vreun aparat oarecare, asta dacă nu reușeau să-l calmeze la timp. Din păcate, Dain era prea, prea nouă acolo să-și permită să ridice problema. Nici n-ar fi avut cu cine să o discute. Larry găsea mereu scuze ca să nu stea în laborator. Ea era singura care lucra, iar la constituția ei delicată nu o vedea ținându-i pierdurul ăla aia. Dar până atunci mai avea de lucru. Se întoarse la bancul de probă și porni n ca să separe componentele fragmentului de rocă studiat. Cu cel puțin aceasta fusese intenția. Degeaba apăsă pe buton că nu se întâmplă nimic. O oh, fiar nu merge bombănind și se ridică de pe scaun. Mă duc să-l pe Geoff să văd ce-i cu centrifuga asta, amuză. Centrifuga? Capul i-a nesărit parcă ar fi fost pus pe arcuri. Nu e nevoie să-l chem pe Geoff pentru totă lucru. Ocoli cu grijă masă și luvi ușor cu palma lateralul aparatului. Hei, se încruntă și mai o dată. Fură, uh, fură recompensați cu buzuitul familiar în centrifugei, care se rotea la turație maximă. Vezi?" îi Iar de iar Deina aproape că uită pentru o clipă de ce vruse să-l cheme pe Jeff. Apoi Ana se răsucit pe călcâie și se întoarse la munca ei, lăsându-l să mormăie în urmă. Tu chiar nu-l placi pe Jeff, nu?" Sfârșitul lătură venea de, la, de fiecare dată cu ușurare, dar și cu un grad crescut de pe tiseală. Era un mesaj de trimis acasă și o lucrare de care se ocupa în timpul liber, însă nu avea întotdeauna chef de ele. Puțină socializare nu strica dacă ar fi avut cu cine. Ea era drăguță, dar nu ieșea din laborator decât când mergea la culcare. Geoff nu părăsea sala motoarelor decât ca să mănânce și privea porcine se ducea acolo ca până intrus. La era atât de nevrotic încât ar fi îmbolnăvit porcine. Nu rămânea decât Larry, care avea întotdeauna o poveste de spus și găsea mereu de făcut ceva doar ca să nu lucreze, de parcă nu aștepta decât să treacă timpul până la sosirea personalului de schimb. Dar când nu aveai de ales. În spatele ușii, lui Larry se auzeau note stinse de la o linie melodică venită din cine știe care colț al universului, pigmentate cu niște picote de mai, mai mult ameți, decât amețite, semn că Larry începuse deja programul de recreere. Însemna că n-avea să scoată mari lucruri de la el, dar tot putea să mai întreruptă la cotidiană. De ei, între deschise ușa și aruncă o privire înăuntru. Intră, intră, îi puse Larry de pe jumătatea de canapea care decora cu șepa înghesuită. Mai avea puțin și se scurgea de pe ea. Lampa cu lavă de pe masă arunca umbre colorate pe pereții cu armături metalice. La lumina ei, chipul lui Larry părea format din prânguri verzi și galbene, deși lumina reflectată pe pereți era de un rost randafiriu. Vrei? Larry arătă că spre recipientul din care se ridica un abur alb. În jurul lui se aflau alte patru pahare conținând cantități variate de lichid. Privirea tulbură din lui Larry că se mealacă să servise din toate. Nu mulțumesc, refuză Dane cu o scuturare a capului. Aerul era îmbibat cu un parfum delicat de mirodeni și nu era neapărat curios să vadă ce efect avea. aveau acestea asupra sistemului său nervos. Cum vrei, ridică din ovară Larry, e pierderea ta, rânji și își umplu la locul din pahare. Bău cu poftă, pentru o clipă privirea îi se fixă pe o umbră pe care o urmări concentrat de parcă ar fi avut consistență fizică, apoi lăsă să-i scape un chicot de ombiat. Ți-am povestit despre ultima mea vizită pe Tores. Dein se instală confortabil bancheta din fața lui Larry. Povestea se dovedea fi lungă și întortocheată, iar la sfârșitul ei, Dein începuse și el să vadă forme, forme colorate zburând prin aer, forme care cu siguranță erau acolo, așa cum îi spusese, spuse noapte bună și se puse la culcare. Dimineața a pus scutit de mahmureală, însă vederea continuă Continua să rămână afectată de intoxicația din seara precedentă. Și început ziua de lucru cu un amestec de energizante făcute în laborator, făcute în laborator, rețete proprie care a fi putut rezi și un elefant și se apucă de lucru, sperând ca eana să nu observe cât de mult îl deranja luminile colorate de la periferia câmpului vizual, zârite ca prin ceață, astfel că astfel încât oricât ar fi încercat, nu reușea să-și fixeze privirea pe ele. Să fac observa, măcar să nu comenteze. O seară lungă, petrecută cu Leri, îi dărui Iana în zâmbet atât știutor. Cum ai ghicit?" oftă dein și se trecă la ochi cu mâna halatului, deoarece mănușile de protecție nu-i permiteau gesturi mai delicate. Nu știu cine ai va pun în chestia fumigenă, dar mă moară ochii. Și nici măcar n-am gustat o Dacă ți-aș spune ce e, tot nu te-ar ajuta cu nimic," zise Iana. Trece în câteva ore. Nici lui Eloia nu-i place." Nu era de mirare, având în vedere că lui nu-i plăcea nimic care intra în conflict cu rutina lui. Zilnică. De la ultima izbucnire nu mai dăduse prin laborator, iar în dimineața asta lipsea și Larry, deși trecuse de ora la care își făcea de obicei apariția. De ei nu-l invidia. Prefera să facă tură dublă decât să suporte efectele secundare aferente. Trimise mostra a studiată în sertarul corespunzător fragmentelor desprinse din Cometa Inksus, și comandă brațului me mecanic să aducă, să aducă alt fragment pe sticla de lentilele microscopului. Își înclină capul să se uite la un comostră de rocă și Ce mama dracului?" exclamă și Serina Poră, sturnând în grabă s două scaune și un stativ cu eprubete. Iana se uită la el cu aceeași expresie înghețată pe care o mai văzuse de fiecare dată când surprinsese vorba, vorbind de una singură, numai că acum părea și îngrijorată. În regulă să grăbi de să și dice mâinile în aer. N-am o cădere nervoasă, doar m-am puțin. Nu mă așteptam să dea și halucinații, Morbării și, și îndreptă scaunele sub privirea și a Ianei. Când se uită însă la microscop, creatura era tot acolo. Se așezată pe fragmentul de rocă, un ghem de filamente luminoase de mărimea unui pumn și De a avut impresia că se uită direct la el. Transmisă imaginea pe unul din, ecr din ecranele de pe perete, dar desigur că ace acesta nu afișa nimic neobișnuit, doar o goală și părăsită. Se frecă din nou la ochi și platina din cap. Cred că mă duc să mă culc. Așteaptă. Iana deschise, deschise unul din sertarele de la, de la stânga ei și scoase o lupă în, de mână cu mâner ars și ciuntit, semn că suferise mai multe modificări recente. Încearcă asta, îi spuse și o întinse. Fu suficient să o ia în mână ca să nu mai. Că, să, să o ia în mână ca nu mai la microscop. Pe masă, chiar în fața lui, erau alte două ochi luminoase, cu singura deosebire cu una era verde și una roz, în timp ce cea de sub microscop era urie. Fă cunoștință cu familia noastră de scripicioși. Ce sunt astea, se holbădein? Le vezi și tu? Ea ridică din umeri. Nu știm exact ce sunt. Au venit cu ultima captură de meteoriți. a prins câmpul plasei tractoare, sau cel puțin asta credem. Ridică din nou din umeri. Adică e vezi și tu, rudein să se asigure că au zis se bine. Mută puțin lupa și, dădu și mai dă de o pereche. Tratamentul pentru displazie frontală pe care îl au îmi permite să văd să-i văd frajutor. Le fură medicamentele ca să-i vadă și el. Ela nici nu vrea să audă de așa ceva, iar Geoff îi vânează în cală, tot sperând să-i prindă. Deocamdată n-are succes. De intrase adânc aerul pierdut, tot mai multe creaturi apăreau oriunde să uita. Răușești să numere vreo 10 fără fiecare de altă culoare, deși perechile aveau nuanțe apropiate. Ați reușit să-i studiați cât de cât? Întrebă, cine sunt, de unde vin, ce vor? Nu stau prea bine la capitolul comunicare, deși ne studiază și ei pe noi. Din câte am înțeles, plecaseră la plimbare cu norul de meteoriți când i-am prins noi. Au rămas blocați în plasă și nu pot să plece până nu se liberează toți membrii familiei. Familie? Cât sunt? Greu de spus, câteva duzini, își petrec majoritatea timpului în cală sau în laborator, în apropierea fragmentelor de meteoriți. Credem că le place să se mențină aproape de lucrurile familiale, dar ce știm noi? La fel bine ar putea să preia energie din meteoriți sau să comunice prin intermediul lor cu cine știe ce dimensiunea spațiului. Ah, și le place la nebunie centrifuga, de aia nu merge. Cu o tremurând, îndăin deschise capacul și și apropie luptea de aceasta. Două mingi luminoase se lăfăiau înăuntru, stând cu filamentele între pătrunse parcă, ținându se în brațe. Nu, încercă Iana să-l oprească, dar era prea târziu. De ei nu ținsese deja degetul să-l împungă punul din ei. Rămăsese cu mâna țipănită în aer, în timp ce creaturile se dematerializaseră chiar sub ochii lui. Au reușit să spună după uluirea inițială și își scutură mâna din încheietură. Ce mi-au făcut? Mi-a morsit brațul până la cot. A fost doar o vertizare să îi lași în pace, spuse Iana. Trece repede, să vezi ce au făcut lui Elaia. N-a putut să-și folosească picioarele două zile după. Ce era că îi să din greșeală pe unul. De atunci se răzbună făcând-i dezordine lucruri. Deci avea motive serioase să fie paranoi. Unde au dispărut? întrebă, împătindu-se pe locul particat în mână bună și, și uitându-se în jur. nu mai pot. Da, am uitat să menționez că par să posede și o nume capacitate de teleportare, se ea. Dar dacă nu mai vezi deloc, atunci probabil că a început să treacă efectul vaporilor. Lupa nu face decât să ajute la focalizarea imaginii pe retină. Nu-ți afectează și receptorii din creier. Pentru asta sunt medicamentele. Sau, mă rog, au, efect secundar, au un efect secundar al lor. Într-adevăr, imaginea devenea tremurată, dar tot putea să distingă petele de lumină. Una dintre ele îi se agăța să iaime de mânecă și se cățără încet pe brață, asemenea uneomii de păroase. De ei se lăsă greu pe un scaun, așeză cu grijă lupa pe masă lângă el și-și masa brațul amorțit. Și totuși, ce sunt Părerea ta e la fel bună ca a mea, spus Ana Nu seamănă cu nimic din catalogele cu forme de viață cunoscute Păcat că, păcat că nu avem un xenobiolog la bord Făcat Dar nici nu s-a aștepta să răsidia peste organisme atât de complexe Cu siguranță nu unele care foloseau meteoriți pe post de mijloace de transport Ca să dea o prin univers Și nu, vi și nu vine unul Mi-ați anunțat baza Ce să le spunem? Că toți avem halucinații că suntem drogați până peste cap niciunul din aparatele existențe pe stație nu este în să ne registreze prezența Asta, da, dilema. pare chiar erau acolo? Deini ridică lupa și o înclină în așa cum încât să-i vadă pe cei patru alineați frumoase în mijlocul mesei. Fluctuațiile de intensitate a luminii se transmiteau de la unul la altul din limbaj articulat. Ce faci acolo? Ce fac acolo? Vorbesc? Se-ncruntă Deini. Răspund că da. Tu poți să vorbești cu ei. Adică, te-am auzit vorbind, dar îți răspund... Nu merge chiar așa, plătină din cap Iana. Uneori îmi pun niște întrebări și dacă se întâmplă să fie prin preajmă și, și au chef, fine. mă trezesc că sunt convinsă că știu răspunsul. Cum fac sau dacă este real? N-am nici cea mai mică idee. Păstra cere câteva minute bune până ce Iana spusă. Acum înțelegi de ce? De ce nu ți-am spus de la început? Ai fi crezut că am luat-o toți Dar Profesor Fonzer a luat-o cu adevărat razna, spuse de ei. Ce s-a întâmplat? Era singurul dintre noi care nu-i vedea, dar ne-a crezut și s-a dat peste cap să, să găsească o modalitate de demonstrare a existenței lor. Nu i-a reușit, iar asta l-a distrus. Înțeleg, Deine și lăsă carpăl în mâini. Și acum ce facem? Ne vedem de treabă, spuse Iona și se răsuci cu scaunul la, la masă. Da, presupunea că avea dreptate. Ce altceva ar fi putut să facă? Mai aruncă o privire prin lupă. Ba era, ba nu erau acolo. Avea nevoie de o, încă o doză, și se întrebă de unde putea face rost de una. Regretă că nu era în termen mai pretăionoși cu Iarna ca să-i ceară, să ceară direct. Ultimă întrebare. Cum îi spuneți? Sclipicioși, lipicioși. Se îmbujură Iarna la față. De ce? Pentru că nu avem o denumire și trebuia să le spunem cumva. Se să și muște buzele. Până pentru că strălucesc. Reuși să răsăpustreze secretul doar câteva zile, până ce Jeff i-a auzit discutând într-o pauză în sala de mese. La nu evita, preferând să-și petreacă majoritatea timpului închis în cușetă, iar lui Larry se terminase coftei luminune, așa că era prea ocupat să-și refacă rezervele ca să le țină lor companie. Însemna că de cele mai multe ori, Dean și Ana aveau sala de mese doar pentru ei și preocupați fiind de să dezbată teorii variate, nu observaseră prezența lui Jeff în cadrul ușii. Iar acum Dein a alerga bezmetic bez pe coridoare cu alarma țiuindu-i în urechi și lumini colorate dansând i în fața ochilor. Nu aici!" striga iarna când a ajuns se de laborator. În cală!" arată spre Dar alarma! E geof! Și-a făcut propria versiune de cocktail și-a încărcat-o în sistemul de ventilație. A infestat toată stația. E foarte puternic. Nu-i vezi! Dein scutură din cap și clipite câteva ori. Punctele luminoase creșteau în dimensiune cu cât hala mai mult aer, transformându-se în sfere incandescente care, data asta nu mai stăteau înconate pe suprafețe plane, și se mișcau haotic în aer. Ce au pățit?" întrebă, din moment ce nu păreau dispuse să comunice cu el. Geoff încearcă să-i prindă. A transformat calea într-un câmp de război și nu le place deloc. A luat-o de tot razna. Mi-e frică să mă duc la el. Și lor leși le... sunt disperați din cauza celor rămași în plasă. Dacă îi găsește Geoff, poate să-i omoare. Trebuie să-i ajuți." Imaginea cu, mecanicului cu un cap mai înalt ca el și cu cel puțin 20 de kilograme în plus mai. Uh, Michael făcu să râdă, dar nu era nimic de râs. și deveneau tot mai agitat, se spre coridor, parcă făcând-i un semn în ce direcție trebuia să o ia. Cine știe de ce erau în stare creatoriile astea, dacă, dacă nu se supunea. Mă duc, mă duc, mărmări de mă de ei și părăs, părăsi laboratorul lăsând-o pe ea în urmă. Mai întâi să opri la cușetelă echipajului în speranța că Larry sau Olaia ar fi putut fi de ajutor, mai ales Lery, care era bun de gură și nu părea să-i calci pe nervi pe toți și alții, la fel mult ca Olaia. Din păcate, îl găsi pe Larry mai ca că niciodată, incapabil să și țină pe picioare și răzând prostește drept răspuns la o conversație mută, purtată cu sclipicioșii pe care de data asta îi pedea și de ei. Îl frapă faptul că aceștia nu erau la fel de agitați ca cei care îl soțiau pe el, să fi fost vorba de două familii distincte. Larry, Jeff, de ei se spună, înainte ca Larry să dea, dea distracție din o mână. Doar scoată-l din priză." Ce să scoat din priză?" să Larry nu răspuse. Cotea și bătea din paia pentru rit care aducea avals. De îndată să plece, devenindu-i clar că nu se putea baza pe Larry, dar abia a făcut doi pași spre ușă că se stinse lumina. Încăperea rămase iluminată doar de perechile de scripicioși și nuanță varate de ros, care dansau în șiruri ordonat. Uite ce culori frumoase, cu selerii și îi aplauze frenetice. Dein rămase o clipă hipnotizat de zborul rozbonbon -bon -bon în, în coloane spiralate care duceau o secvență de ADN. Ceva însă îl împuse în urmă. Un picior sau riu trăgea de el și cumva Deain știa că scripirile acelea din filamente prevesteau un mic impuls electric menit să-l convingă să se miște dacă nu o făcea de bunăvoie. Deci, să se asculte în loc să se aleagă cu jumătate de corp amorțită, ceea ce ar fi îngreunat considerabil eforturile oricât bunăvoință ar fi avut. La ușa lui la s-a oprit doar, cât, de, doar cât, cât se bată scurt de două ori. Lipsa unui răspuns și criza acută de timp îl determina să o ia repede din loc. Ar fi putut cu ușurință să-și rupă un picior pe scările înguste, prost iluminate de sistemele de varie dacă n-ar fi fost rău de sclipicioși pe care îl acompania. Calea era în beznă totală din cauza din care cauza se izbi prompt fluerul piciorului de o chiar scuțită și înghițe o jurătură din dinți. Parcă țin că era imposibil să se scurce prin laboratorul de lăs de ancorate și containere, lumina emisă de sclipicioși și se intensifică și mai mult și mulți dintre aceștia tremurau nesigur pe poziții. Impresionat de teama lor, Dane avansă precaut pe coridorul cu pereți mai înalți ca el. Sclipicioșii se poziționaseră la înălțimi unde, teoretic, nu puteau fi atinși de pe podea, semănând cu niște felinare de noapte. Geoff, ești aici? strigă Dane, însă îi răspunse numai ecou. Lor ramificația coridorului, Sclipicioșii o luară la dreapta, iar Dane, în lipsa alte surse de lumină, îi urmă. Direcția impusă îi aducea spre spre cuva cu deșeuri spațiale, trapa de acces era deschisă și de înăuntru se auzeau mormăierile unui om furios. Te prind eu! De te fac! De in se opri lângă trapă și aruncau o privire înăuntru, regretând că nu avea la îndemână un costum de protecție mai rezistent decât hainele obișnuite de interior pe care le purta. Accesul însă se făcea complet auto automatizat, așa că nu era niciun costum prin apropiere, iar cele spre exterior folosite de Job n-ar fi fost de mare ajutor. N-a avut timp să despată problema, pentru că cineva a făcut vânt din înainte și brâne brâne un peste prag. Când se dea înapoi, sclipicioșii se rurgurpară în spatele lui, formând o perdea incandescentă. De acolo nu avea să treacă. Înjurând încet se cățără pe muntele de fragmente de meteoriți în care mașina se paseră o mică gaură. Sclipicioșii îl urmau la o distanță respectabilă, însă cu toată lumina venită din spate, Deinto simțea că bășbuia prin noapte. Fragmentele de rocă îi alunecau pe sub brațe și genunchi, îngreunindu-i înaintarea din moment ce făcea doi pași înainte și unul înapoi. Abia ajuns pe un fel de culmei pe îi permise o secundă de răgaz ca să-și tragă sufletul și să evalueze situația. Scripicioșii băzeau la ureche asemenea unor albine furioase, descărcările statice umplând aerul cu un miros puternic de azot. Alarmată de creșterea volumului băzeitului, deși nu, numărul scripicioșilor era același, din pipăi în jur cu mâinile. În față terenul prezenta o pantă lină pe care o coborâ încet. Observă prea târziu că sclipicioșii nu trecuseră de colme, iar de acum era, era deja în plină alunecare și nu se putea opri. Ceva însă sclipea stins la câțiva metri în fața lui, iar de Deini schimbă ușor direcția ca să, nu ajung, ca să ajungă cât mai aproape. Cuva era mult mai mare decât își să el. Brațele metalice care ieșiră dintre rogi făcură să-i sare inima din piept, mai ales că erau înfășurate în fire străbătute de curent electric se deschiseră larg și se repeziră la mica creatură îngropată între fragmentele de rocă înainte de a ajunge la el, el la ea. Ha, te-am prins, ticălăsule! intonă vocea lui Jeff, iar acesta își făcu apărința de după un bolovan mai mare. Jeff, ce face între boldei? Mecanicul îl ignoră și ridică până cu brațele mecanice. Acesta se zbătune putincios incapabil să se libereze și scoate un piuit plângăcios. Jeff, Vărtizarea s în întuneric. Joffrey avea ochii decât pentru prada lui. Așa, rânge mecanicul. Lumina emisă de sclipicios se reflecta pe fața lui, trecând de la urius spre verde, dându-i aspectul unui spectru. Îi simți sim mirosul? întrebă, fără să-și dea ochii de la el. Iar Dain nu fusese sigur dacă îi se adresa lui sau, sau se țignise de-a binelea. Tort de ciocolată, frișcă, și, și, plescă din buză și fructe confiate! exclamă victorios, ca la mamă acasă. Dain nu simțea niciun fel de miros. Sclipicios și își învins teama, și îndrăsniseră să se apropie puțin, dar nu suficient ca să ajungă la Jeff și să-l împiedice de la ce voia să facă. Sub ochii, ochii lui Danger, Geoff deschise la, deschise larg gura și îi îndăsus clipicios unea. Întregul capi se lumină, i se vedeau oasele și vene, venele prin piele, apoi sfera luminoasă i-a alunecat pe gât în jos și se stabili undeva în capul pieptului. Geoff's clipine clipine dumerit se îndoi de mijloc, iar când se îndrepta la loc, o voce subțire ieși din clătlej. Mami! Patru scripiciori se teleportară instantaneu lângă Geoff și se agățară de umerii lui lați. Geoff, făcut de in, mecanicul le aruncă o privire goală și se aplecă să-și scuterea praful de pe haine. Scripicioșii îl înconjurară, văzitul furios fiind înlocuit, treptat, cu o armonie melodioasă din șritoare. nici măcar nu tresăriră tre când reflectorul unui robot cărăuș pupus pe ei. Dane, sunteți în regulă acolo?" Vocea ea ne venit la transvețătorul robotului. Nu sunt sigur," spuse el. Ce s-a întâmplat?" Geoff a înguțit un Au Auleu, e bine?" greu de spus. Și ce las ce fac?" Păi, um, cântă." Cântă?" Așa se pare." Știreau au pe Arna, care rămase, rămase tăcută câteva secunde. Geoff început -se să se cațeră pe culmea de legă Dein, dreptându-se spre ieșire însoții de laiul lui de scripicioși. Ce cântă?" Ascultă, n-am nici cea mai vagă idee, dar zău că nu par pregătit să plece. Job se opri și îl privi zâmbind nimatic peste umăr. -am. Deci am plecat. Întotdeauna mi-am dorit să pot să cânt. Merge. Deci asta a fost proza care a fost așezată pe locul al doilea. A fost o ediție, poate cea mai slabă ediție a concursului de proză Helion de când e zis acest concurs din 1981. Pe locul, locul următoare a fost Sobeșan cu proză care se cheamă Gica și Crășnic. nu mai țin pe cum se cheamă, nu? câteva observații, dacă aveți de făcut, autoarea fiind prezentă, dar mm. vom putea să-i transmitem no, adică, prin față. În mod normal ar trebui să vină în mai când este sesiunea Helion, deci în 9-10 mai am amânat-o, că știți chestia asta, dar nu e atât de sigur că va veni dacă va veni nu e bine dacă nu va veni e bine din punct de vedere financiar adică pentru costurile noastre păi, îi spune că și mână cu o problemă, trebuie să plec te sor? nu mă sor trebuie să plec trebuie <laughs> ce problema dată viitoare dar înainte de aia să spui părerea despre produsul. Acum, rapid? Da, rapid. E ca se se te înregistram se cu ea, să te înregistrezi. <laughs> să <se laughs> te înregistrezi. Revi și spui părerea, da? Pe final. Bine. Anca nu stai acolo izolată. Stai, vin aici lângă soțul tău că îți fac loc. Ești prea îndepărtată, ca o galaxie aproape. o O să încep eu mai mult ca să testez funcționalitatea de portofonului. La nivel de scritură, pur tehnic, textul decurge bine nu sunt probleme majore cel puțin la audiție pentru că nu am luat textul în mână dar pe rasamblu, e un, aș zice e un text de miză mică adică e oarecum hazliu, e oarecum descriptiv dar nimic mai mult decât atâta e o poveste care se termină într-un final incert, în care nu seamnă mai nimica, si. ce să zic. Ma așteptam la mai mult din partea finalului, dar n-a fost niciun fel de. În final, in poanta, asa. Da, un poanta. Ar putea să fie. Dacă ai râde, dar n-am reușit nici măcar să zâmbesc. <laughs> Da, dar bănuiesc că au fost texte mult mai proaste din moment ce s-a <gântu -i> Premiul 2 hmm? Zic, bănuiesc că au fost texte mult mai proaste decât de da, ăsta da, din moment un ce, ce... S-au scrise mai rău Da, nu, din, din rău. punct de vedere că nu știu, da, da, cât da. am văzut eu din punct de vedere al nu sunt probleme majore sau și textul curge destul de bine și, mă rog pot să zic că sunt aspecte pozitive de exemplu, personajele sunt destul de bine creonate Uh, uh, atmosfera aia de stație spațială e destul de ok, dar asta nu aduce nimic original să zic genul ăsta de subiect a fost abordat și răs abordat și hiperabordat, și nu pot să zic că m-a impresionat ceva, atâta cât doar că uh, nu m-a deranjat și hai să zicem că asta ar fi o chestie pozitivă a textului, dar mm -hmm. mai mult de atâta nu reușește pe ce e de făcut? Adică, după ce vine afirmația ta de acolo, cea mai slabă sesiune, Iliori, vine cealaltă afirmație, test cu, cu nuanță, cu uh, miză mică. Ce e de făcut? Dacă trebuie, trebuie făcut, trebuie să facă ceva autoarea, nu noi. <laughs> și cu la cuvânt, două, trei cuvinte, nu prea îmi nu numai, scuze, scupoză. Cristian Vicol uh, a cam spus domnul Darius. Fără te can... Tot ce se putea ce spune. Da, este într-adevăr fără miză. Mi, mi se pare niște discrepanțe aici, adică eu așa le văd din punctul meu de vedere, între cum e scris textul și, și, și uh, de fapt ce vrea textul. Mi, -mi se pare un text Serios, ascuns așa Sub o scritură simplistă Na, Încearcă să fie așa mai glumeață, Autoarea mai o familie de sclipicioși are, Nu merge scl Folosește de prea multe ori Scripicioși și devine la un moment dat irritant Mai ales că nu îi se pare un cuvânt potrivit Deloc Pentru ce, ce a încercat să fac aici um, Și da La sfârșit Tocmai de asta zic că textul cumva pare o miză, Are care o miză mai serioasă în noi În care extraterești ăștia care se plimbă Din galaxie în galaxie sau de pe planetă pe planetă reușesc cumva să, să sucească mințile unor oameni și să îngere care să ingereze, mă rog, probabil dintr-o serie multă de o serie largă de alți extraterestri care au făcut aceeași chestie și să-i stăpânească și de aici noi cititorii trebuie să ne gândim ce o să mai urmeze, dar cum și tu, asta deja e știi, adică filme, cărți, povestiri, BD-uri, nu mai are absolut nu nicio relevanță nu, nu aduce cu nimic nou adică nimic, nimic nou nu neapărat nici nou nu trebuie să fie trebuie să fie ceva la sfârșit ceva care să-mi zică da, textul a meritat dar așa că n-a încăscat și la început, și la mijlo, și la sfârșit aș adăuga și eu. Uh, de prin ce s-a spus până acum uh, dacă personajele da, Adriana a -a... Muscă, pentru cei care nu cunosc încă? Uh, dacă personajele au fost bine conturate și se vede evoluția lor în uh, mm. contact cu aceste mici forme de viață uh, acele forme de viață zic eu că uh, s-ar fi putut lucra mai mult la ele pentru că până la final au ele un oarecare impact asupra personajelor, dar nu foarte mare. Da, le influențează într-un anume mod, dar nu, nu la modul cât, de știu, să te impresioneze neap neapărat. Nu vreau să contrazic, dar mi se pare că se pare că personajele astea sunt, sunt foarte, foarte al negru și sclipicioșii astea sunt cumva mult mai bine conturati mai colorați decât restul, adică ăștia măcar au culori, vibrante sunt culori, sunt sunt niște oameni care pot să la fel n-au absolut nicio pasiune niciun interes, fie că e Iana, Elijah sau nu mi se pare că îi diferențează cu nimica De ei nu e cu nimic de Larry să fie acolo, o mică chestie ca să știu că de ul ăla, da nu știu ce face, dar Dacă puteți tot, să nu reveniți peste vreo oră, oră-și ceva, pentru că nu pot să vorbesc acum. Bine, eu am zis asta pentru da. că... Mulțumesc, da, La un moment dat descrie așa, uh, într-o mică măsură, pe fiecare în parte ce ocupații aveau în laboratoarele respective și de ce fiecare a ajuns uh, să aibă un anumit ritual în munca, munca lui și de asta ajungi că pe parcurs în momentul în care uh, efectiv toate personajele află de existența acelor creaturi în, în, în, la, existente în laborator uh, observ fiecare cum uh, se raportează la situație Păi -ai, aia fac e tipa care e de fapt drag din lor că dacă vreți să vedeți ce vreau și ce vreau și eu beți chestia asta după aia tot s-au făcut bun s-au picat cu un Bine, bun. Haideți să încheiem această disputa voastră. Eu n-aș fi chiar atât de radical în sensul că e o proză de asta care trebuie expediată la. Adică, se vede că autoarea are mână și da, creează sigur, are, are, însă nu atât de sigur, sunt anumite pasaje care ar trebui îmbunătățite, e nevoie de, să zicem, o prezență cenaclieră a ei, ea nu frecventează cenacul cu pasar din băgate, acolo ar fi, mă rog, cred că ar mai câștiga uh, epicul ei. Uh, are mai multe pasaje unde se puteau găsi alte soluții lexicale decât cele pe care le-a găsit ea. Dar ceea ce este interesant după mine, poate că denumirea asta clipicioșă, puțin cam forțată, așa, într-un fel, dar, pe de altă parte, cred că asigură doza de zâmbet necesar pe care Darius n-a putut să-și extragă. Da. Din personală, eu Deci, datuite uite, în când tale nu da, trebuie da. Mai da. După ce uh, parcurge această... Vezi că uh, ea are o logică, în fine, și părerea mea e că a urmărit cu prea multă asiduitate poanta aia, deci cu clipicioșii uh, care uh, pe fond muzical, deci cea să-i salveze Fiul din câte deci acestei balene care este Jov. Da. După. Deci, după mine, deci, finalul e cam slăbuț, așa, dar. Asta este ce să Vă dați seama ce au fost celelalte. Altele erau mai, mai bune ca idee, dar erau proscrise. Deci, am avut. O de proze de astea care erau uh, cu idei și viabile, poate, dar care erau prospisi. Inclusiv uh, Cristic nu se lucește la capitolul ăsta, el fiind adeptul acelui stil gotic pe care văd că încearcă să-l și teoretizeze anexându lui toată proza românescă. Deci de prin secolul al XIX-lea și prima jumătate al 20. lea Eu am pregătit o replică pentru el, dar nu, nu știu dacă o termin pentru numărul ăsta din Helion Online, dar pentru celălalt cu siguranță. Deci, <coughs> asta este situația. Dacă mai sunt alte lor de poziție, Carmen, avem nevoie de vocea dumneavoastră să vă înregistrăm aici. Da. Se pare că este ascrierea unui scenariu <risa> de <risa> film <risa> comercial. <risa> comercial, zic? Comercial. Ea va aparține premația mondială și nu numai universală, va aparține unei singure nații. Textul este aler alert. Îmi place cum purge. Dă impresia că a scris destul de repede. Eu îmi plac foarte mult dialogurile, mai ales cele de la... care nația care ar de O simțiți că face cu supremația ca în un cum i-a de orzon. De care le fac chestia asta? o nu, nu. De ce mi-a venit așa? Pentru că eu regret că turnul Babel care se construiește nu se face în italiană că ar fi fost un turn mai muzical. Deci ar fi fost mai plăcut asta de Bonescrain într un astfel de turn. Te plăcașe. Da, să Ești gata? Nu? Nu, nu, nu, nu, mai nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, adi, adi nu, E o poveste are, așa de de fete. Nu jigniți fetele, vă rog. Nu e așa, aș vedea, o Și ramată într-un magazin mai cu grablonțuri, așa E foarte impregnată de impresii. Vizuale, muzicale și așa. Specifice unei adolescente. Aș fi putut jura că <gătă> mări, e, e un scriitor de la domniță. Nu, are 31 de ani, totuși. Nu mai da, poți să spui că e adolescent. Da, dar psihic. Poți să mai mult. Poți să și la 70 <gătă -i> de ani în mintea copiilor, nu? Bun, aia e aproape, deci la 70 de ani poți să dai nici a Oricum, scrie cursiv. E o lectură care se citește fără potecnișuri, așa cum. acum deseori cei care se angajează la început în scriere, în scriere. Ei, noi inițial n-am vrut să dăm premiul, dar dacă nu dădeam nici premiul al doilea, fiind, da, era, era ciudat. Da, și atunci nu puteam să-i dăm nici lui și nici lui Crisnic. Deci toate aveau niște păcate, așa ca să zic. Da, deci, că asta era totul mai... Cea mai literară. Era, da. Da, era cea mai adunată. Cea mai adunată. Ca limbaj. Păi informatician, deci cu atât mai mult. Deci rafinamentul în limbajul, dar rămâne de văzut care ar fi conținutul, care ai impresia că scapă. Deci nu, nu, dă, nu dă importanță conținutului. Nu are mize major, deci nu este nivelul ideatic al. Știi, -are așa, deci nu -are, are substanță nu, el are dreptate că e o chestie mai delicată cu un anumit feminism adică un anumit da. Uh, da. și feminismul Astea. ar putea să aibă nu? da eu aș zice că e mai mult un text cu miză de fan, adică așa îl văd eu, uh, un fan care îi place genul ăsta de să-i zicem space opera că nu e, sau mă rog Subiectul călătorilor spațiale, a explorărilor, și uh, plecându-i genul ăsta de, de subiect, uh, scrie un text pentru că în sine uh, se simte bine în, în, în arealul, în universul uh, respectiv. Și atunci, sigur că asta e, asta e, de fapt, miza textului: că îi face plăcere autorului când o scrie. Dar, și nimic mai mult. Dar există și originalitatea viziunii, unui contact în care un om înghite un extraterestru, nu? A. Da, ce să da, e ce mai e original. Și, <laughs> în Alien, în ne italian. El, el pe și, noi <laughs> nu, Și ouul care era și da. intrat pe gură, deci înghițea de fapt pe deci, extraterestru care Da, da, era Mai mult însămânțau, oul, mai mai însămânțau se, o se o, ai înțeles că se sambățau un moment da. ai, ai să no, e, e că e. încercăm să-i dăm prea multă atenție textului mai multe. decât da, eu zic să ne oprim aici ne să ne oprim aici și să rugăm pe Adi Bancu să treacă la punctul 2 uh, metru filmăm uh, punctul 2 eu am venit pregătit am crezut că urmează o demonstrație, adică de aia am zis că a, fotonică <laughs> da, da, că -a chiar m-ar seta a? tu cu și cu no. Nu, că ar trebui să creăm și o gaură neagră și da, periculos. Eh, da, din textul tău nu reiese că ar fi periculos din contră. Da, <laughs> da <laughs> <like> <laughs> am zis da. Păi am dat un exemplu. Păi eu zic că totuși să tragem niște niște carde să avem eu știu, de arhivă okay. de așa, că dacă așa. nu înregistrez toată Toată și toată lectura și poate. Cine vrea aspectul? Deci eu am mai pus niște copii... Mm. Uh. No, tu l-ai citit, nu? Da, da. -ai. da. -l -l -l -l. Eu o să o le-ai spui după ce citești care fost fost Că n-ai construcția, n-ai fundația pe care să așezi tot ce scrii. Deci e, să, e, elevă la școală unde sunt. Deci știu ce să face. Deci din cauza asta am, am avut comentariile. Hai să începem. Da. Fotonii și galaxiile îndepărtate cu un motor căci mii de ani ne-au trebuit luminii să ne ajungă. Fiar o știm cu toată ții de Hainescu. Fotonul lumii și coante de lumină este particula elementară responsabilă pentru toate fenomenele electromagnetice. Cuvântul foton a fost creat în 1926 de fizicianul american Gilbert Lewis, conuind de la cuvântul acest fost, care înseamnă lumină. Deși teoria lui Lewis despre foton care se ținea că aceștia nu putea nici fi, nici creați, nici distruși, s-a dovedit a fi greșită, există numeroase numele aste cuantice de generală și anihilarea fotonilor, termenul a fost considerat foarte potrivit pentru coantele de lumină și a fost repede acceptat de întreaga comunitate științifică. Fotonii participă la interacțiunile electromagnetice. Toate formele de lumină, nu numai cea vizibilă, se compun din fotoni. Masa de repaus a fotonului este zero. Astfel, în absența oricărei interacțiuni, viteza fotonului, care e viteza luminii, este aceeași în toate sistemele de referință. Când este absorbit, fotonul transmite materie, energia, impulsul și momentul său cinetic. De exemplu, efect, efectul fotoelectric este un astfel de, de transmitere a energiei. Ca toate particulele elementare, fotonul au atât proprietățile de corpuscul, cât și de undă. În general, considerându-se că în momentul interacțiunii cu materia, Fotonii se comportă preponderent ca particule, iar anticul propagării libere se comportă ca unde. Această problemă a fost discutată și de Newton și de contemporanii săi. Primele încercări științifice de a crea un model corpuscular al luminii au avut loc în secolul al xvi și a aparținut lui Pierre Gassendi. El a fost preluată și cu cu rândul aceea de Isaac Newton. Dar conceptul modern de foton a apărut abia la începutul secolului XX-lea, mai întâi lucrării din anii 1905-1907, șcale lui Albert Einstein, care folosea pentru foton denumirea germa germană das quant, cuanta de lumină. Această cuantă servea la explicarea unor fenomene observate experimental, care nu putea fi explicate prin modelul clasic al luminii, ca de exemplu efectul fotoelectric și radiația corpului negru. Modelul standard descrie interacția, interacțiunea electromagnetică și interacțiunea slabă ca două aspecte diferite are unei electro, interacțiuni electroslabe unice, o teorie care a fost dezvoltată în jurul anului 1968 de trei GEN. Conform teoriei acestea, la energii foarte mari, universul are patru câmpuri de boson fără masă și similar fotonilor și un dubleț în sc -sc scalar complex al câmpului Higgs. Acești bozoni sunt asociați în un grup de simetrie, iar la energii scăzute, unul dintre câmpurile Higgs primește un condensat și grupul de simetrie este spontan distrus la simetria 1 a, a electromagnetismului. Această rupere produce trei bozoni Goldstone care se integrează în trei câmpuri fotonice prin intermediul mecanismului Higgs, dobândind din mas masă. În timp ce al patrulea câmp, care ne fără masă, reprezintă fotonii Electromagnetismului. Deci, este mecanismul creerii luminii, cum ar veni. Cu toate că această teorie a făcut multe previziuni, inclusiv aceea a maselor bozonilor Z și W, înainte de descoperirea lor, bozonul Higgs nu a avut nicio confirmare încă și este acum o țintă a cercetărilor la acceleratorul de particule Large Hadron, scolider al organizației CEM din Geneva. Fotonul are o energie, E egal cu H-ul nu, care e H constant al lui Planck și E nu, frecvența fotonului, care corespunde unei mase de mișcare inerțială, M egal S, supra c. Mă rog, vine o formulă acolo. Ea, fotonul nu are un sistem de referință propriu, unul care se apre în repaus și se poate atribui în mod convențional, teoretic, o masă de repaus nulă. În mișcare, fotonul se comportă ca o undă. O undă interacționează, interacționează cu alte unde, poate interfera, se poate amplifica, trebuie să schimba direcția. Știm că această interacțiune se poate produce și datorită undelor gravitaționale, dovadă că și fotonul are o masă, supunându-se legii atracției universale. Acum, circa 100 de ani, s-a obținut prima confirmare că lumina este atrasă de masele stelare mari într-un mod vizibil, observabil și previzibil prin calculele matematice precise. Câmpul electromagnetic puternic deviază asem de asemenea fotonii. Universul, deși o mică densitate de materie, este mult mai dense radiații, energia fiind simțită mult dincolo de limitele gravitației. Influența acesteia a fost de neglijată de materialiști nefiind palpabile instrumentele noastre umane naturale pe Terra. Odată cu părăsirea covii gravitației terestre, omenirea a descoperit că marea de radiații din exteriorul centurilor Vanală, că în 1958 până asta au descoperit trei astfel de centuri, ne obligă să rămânem în ai terrei, ne putând ne proteja pe termen lung de influența radiațiilor cosmice, acestea din urmă fiind fatale organismelor mari. Ele au fost descoperite nu organismele, ci radiațiile. Odată cu radioul și televiziunea, studiul lor are abia puțin peste un secol de observații și experimente. Astronomii au calculat că Universul s-a format cu 13,73 miliarde de ani în urmă, plus minus 120 milioane de ani, în urma unei explozii de proporții din de Astronomii caută să descopere structura, comportamentul și evoluția materiei și energiei existente. Universul este dinamic într-un spațiu infinit și se presupune că are un final în timp. Observațiile extragalactice Cele mai îndepărtate obiecte prezintă deplasări spre roșu mai pronunțate, corespunzător legii lui Hubble. Cea mai mare deplasare spre roșu observată, corespunzătoare cele mai mari distanțe în spațiu și cele mai îndepărtate în moment de timp de emisie, este acela radiații cosmice de fundal. Valoarea numerică a deplasării sale spre roșu este de aproximativ Z egal cu 1089, unde Z egal cu 0 corespunde prezentului. Și arată starea Universului cu aproximativ 13,7 miliarde de ani în urmă, la 379 de mii de ani după primele momente ale Big Bang-ului. Pentru că această radiație a fost creată după ce a început să se Universul, apărând uh, structura actuală de... Materie și microparticule. Centrele luminoase și punctiforme ale cuvasarilor au fost primele obiecte cu deplasare mare spre roșu, cu zetul mai mare de 0,1, descoperite înainte ca îmbunătățirea telescoapelor să permite descoperirea galaxiilor cu deplasare mari. Pentru galaxii din afara grupului local și al plasterului fecioare din apropiere, din apropierea soarelui, la distanță de maxim câțiva megaparsec, deplasarea spre roșu este aproximativ proporțională cu distanța până la galaxie. Această corelație a fost observată prima, pentru prima oară de Edwin Hubble și este cunoscută sub numele de legea lui Hubble. Vestos Slipher a fost primul care a descoperit deplasarea spre roșu ale galaxiilor în trajma anului 1912. Între Hubble a corelat măsurătorile lui Slipher cu distanțele pe care le am măsurat, prin alte mijloace pentru a-și formula legea. În modelul cosmologic larg acceptat, bazat pe teoria relativității generale, deplasarea spre roșu este în mare parte rezultatul expansiunii spațiului, ceea ce înseamnă că, cu cât o galaxie este mai îndepărtată, cu atât mai mult s-a extins spațiul dintre ea și Pământ, din momentul când lumina a plecat de la galaxie. Deci, cu cât s-a întins mai mult lumina, cu atât mai deplasată spre roșu este lumina acceptată de noi. Și deci, cu atât mai rapid pare ea că se îndepărtează. Legea lui Hubble re rezultă parțial din principiul copernican. Deoarece, de regulă, nu se știe cât de luminoase sunt obiectele, măsurarea deplasării spre roșu este mai simplă decât măsurătorile directe ale distanței. Deci, deplasarea spre roșu este convertită în practică într-o distanță, folosind legea lui Hubble. Interacțiunile gravitaționale ale galaxiilor și clusterelor determină o prăștiere semnificativă a punctelor de pe diagrama lui Hubble. Vitezele galaxiilor se suprapun peste urma masei obiectelor virializate din Univers. Acest efect conduce la fenomene cum ar fi deplasarea spre albastru a galaxiilor apropiate, deci parcă se apropie de noi, căderea spre un centru comun și șabloane de deplasări spre roșu ale unei clustere ce prezintă efectul degetele lui Dumnezeu, datărată în prăștierii, vitezele, într-o distribuție aproximativ sferică. Deci o să văd că sunt unele zone din Univers în care galaxiile se îndepărtează. Asta înseamnă degetele acelea. Această componentă dă o șansă de a măsura masele obiectelor independent de raportul masă-lumină. Raportul dintre masa unei galaxii spimate, mase solară și luminositatea, luminositatea sau în luminositeți solare, este un instrument important de măsurare a materiei întunecate. Relația lineară a legii lui Hubble între distanță și deplasarea spre roșu presupune că viteza de expansiune a Universului ar fi constantă. Când Universul era mult mai tânăr, însă viteza de expansiune și a sfârșit constantă lui Hubble erau mai mari decât astăzi. Atunci, pentru galaxiile îndepărtate, acolo lumină călătorește spre noi de mai mult timp, Aproximarea vitezei constate de expansiune de greș, iar legea lui Hubble devine o relație integrală, neliniară, dependentă de istoria vitezei de expansiune de la emisia luminii de la galaxia în chestiune. Observarea relației distanță de plasare a se poate astfel folosi pentru a determina istoria expansiunii Universului, și deci conținutul său de materie și energie. S-a crezut multă vreme că viteza de expansiune a scăzut continuu de la Big Bang. Dar observațiile recente asupra relației distanță de plasare spre roșu la supernovele de tip IA au sugerat că în vremuri relativ recente viteza de expansiune a universului a început să crească. Cele mai mari deplasări spre roșu <coughs> În prezent, obiectele cu cele mai mari deplasări spre roșu cunoscute sunt galaxiile și obiectele ce produc explozii de radiații gamma. Cele mai sigure date despre deplasarea spre roșu sunt cele spectroscopice. Și cea mai mare deplasare spre roșu confirmă, confirmată spectroscopic la o galaxie este cea cu o deplasare de ZG 6,96. Mai puțin sigure sunt deplasările Liman, o deplasare de 7,6, alta de 7, iar alte rapoarte indică o galaxie, un grup de galaxii îndepărtate cu o deplasare spre roșu de 101 cea mai îndepărtată explozie de radiații gamma observată a fost una cu o deplasare spre roșu de 8,2. Cel mai îndepărtat coasar cunoscut la Z6,43 și cea mai deplasată galaxie radio are Z5,2. Iar cea mai mare deplasare spre roșu a unui material molecular o constituie detecția emisii moleculelor de oxid de carbon de pe coasarul. Putare cu tare cu 10.643. Obiectele extrem de roșii, numite ERO, sunt sursele astronomice care radiază energie în zona roșie și quasi-infraroșie spectrului electromagnetic. Acestea pot fi galaxii cu stele tinere, culetatoare spre roșu mare, însoțite de roșirea, din cauza fie a materialului din care se compun, fie ar putea fi galaxii eliptice puternic depasate cu o populație stelară mai bătrână. Obiectele care sunt mai roșii decât eros sunt denumite obiecte hiperestem de roșii. <coughs> Ideea pe care o propunem acum este următoarea. Fotonii mici la distanță, de milioane și miliarde de ani lumină, îmbătrânesc, datorită de interacțiunii cu câmpul. cumpul. Frecvența fotonilor se modifică prin conservare de energie. Având masă constantă, aproape nulă, dar cuantificată, nu se poate pierde decât din frecvență. Aici se află și cheia de faserii spre roșu a efectului doplă dop de care vorbim. La scară unui sistem solar sau chiar a galaxiei, această împătrâine este deocamdată insesizabilă, de rece 100.000 de ani este foarte puțin pentru durata de, de viață a unui foton. Verificarea acestei ipoteze de lucru s-ar putea face în apropiarea găurilor negre. Cum în vecinătatea noastră nu avem un astfel de corp ceresc, din fericire, ar trebui să creăm microgăuri negre pentru a efectua gama de experimente necesare. Există posibilitatea că în curând să putea crea de obiecte la, accelerator, la acceleratorul LHC de la CERN. În cazul în care fizicienii reușesc să creeze găuri negre cu astfel de energii procurabile pe Pământ, realizarea ar putea dovedi existența unor dimensiuni fizice suplimentare în Univers. Găurile negre posede câmpuri gravitaționale atât puternice încât nimeni nu poate scăpa nici chiar lumina. Ele pot întări până la câteva miligrame dar energia acceleratorului imprimate particulele se transformă în masă. Atunci când masa aflată într-un volum mix. depășește o anumită densitate, se creează gauraneală. Orice astfel de obiecte de microgloaneale trebuie să corectez aici. Așa. Orice astfel de obiecte nu ar prezenta niciun risc pentru Pământ. Din moment ce este de dimensiuni microscopice, se va supune aceleași atracții universale și va fi atrasă spre centrul Pământului. Dimensiunile ei fac ca să nu se întâlnească decât cu rare particule care ar fi absorbite drumul ei. Dar datorită radiației Hawking, iar pierde masa. Deci ar avea și un timp de viață mult mai redus decât cel în care ar putea înghiți materia conjurătoare. Concluziile se luate din numărul 7 din martie a revistei Physical Review Letters de anul acesta. O altă concluzie rezultată din acceptarea acestei ipoteze ar fi aceea că galaxiile sunt în realitate mai apropiate decât cum par la prima vedere. Dacă luăm în considerare vitezele relative ale galaxiilor apropiate de noi... Este de așteptat ca cele depărtate spre la Universului Vizibil să nu aibă viteză chiar atât de mare, apreciată acum la peste 240.000 km pe secunde, de 300.000 km pe secunde viteza luminii. Și aceste diferențe se ne dea o valoare constată a mișorării de frecvență odată cu penetrarea spațiu. Descoperirea multiversului care intersectează Universul nostru va redeschide coarea recepționării informațiilor intergalactice, călătorilor mai apoi. Apoi o altă concluzie. Energia. Reprindem, prindem, nu? O altă concluzie. Energia neagră nu este majoritate, iar Universul ar putea fi ciclic, fără amenințarea morții prin înghețare. Conform acestei premiții, fotonii imersi lor de zeci de miliarde de ani scad revența tind spre zero. Aceasta determină dispariția luminii la o distanță mare, posibil în jur de mii de miliarde de lumină. Stelele Universului nu mai poate fi văzut dincolo de această distanță. Trebuie inventat telescopul cu tachion pentru observații la mare distanță. Acest telescop va putea viziona evenimente din toată istoria Universului. Va fi un fel de glob de cristal al astrofiz astrofizicienilor din viitor. Pe ultima pagină sunt... Uh cu niște anexe, cu niște date fizice, cu capacitățile fizic, da. și lungimele <coughs> uh, de unde, care se cunosc, unde apare și spectrul vizibil de ce vedem noi, ce este sub noi, ce este deasupra noastră. Așa, da. ca informare generală, Nu se află unde la radio, unde la vizibile și rasa, X și cam cele mai. Cu energia cea mai mare. Este un articol de popularizare științifică, să zicem așa, cu date și mai moderne și puțin SF, dar care nu pot fi negate, nici negate, nici confirmate încă. De deci, elemente de, care sunt la doi pași în fața. De acord, reziției. numai că uh, uh, celor care le s-a adresat nu mai sunt capabili să lucreze și să le înțeleagă. O înțelegeți. Deplasarea spre roșu. Pe, uh, uh, nu cred că sunt în stare să, să, să, să, să, să mi -o explice ce înțeleg prin asta. Sunt în școală, deci mă întâlnesc cu ei, văd cum gândește lumea. Deci pentru mine, ca să ajung la deplasarea spre roșu, eu îi pun într-o situație, îi aduc pe stradă aici, unde s-apropie o sirenă. Și între cum uh -huh. auziți sunetul ce zice, când se apropie zice, devine mai ascuțit. Zice, când se îndepărtează, devine mai grav. Deci dintr-o dată explic, domne, crește frecvența, scade frecvența, Scade lungimea de undă, crește lungimea de undă, după care treci la culoare, dar pentru asta trebuie să fie omul pregătit, că altfel e un lucru pe care nu are cum să-l. Păi să de, să de fizicieni. <gătă> Oricum, fenomenul e foarte interesant explicat sau mai bine zis demonstrat sau explicat păi în filmele documentare. Deci, pentru mine. Păi, da, numai că înseamnă că aveți cunoștințele necesare ca să o fi înțelegeți. Deci, în cea mai mare uh, parte, deci lumea nu mai este în stare să, să Ok, da. Problema nu e asta, problema este că, în, în general, fizica devine tot mai puțin comprehensibilă atunci când încep să uh, jonglez cu niște postulate pe care le scot fizicienii, de genul uh, fotonul are masă 0 în repaus și în mișcare are o anumită masă. Deci, chestia asta pentru. Noi care suntem, să zic, operăm păi într-un într sistem. Uh... Dar e ușor, asta e în treaba care poate fi ușor înțeleasă. Deci, e absolut contraintă. Deci, e absolut contraintuitivă pentru o persoană care nu cunoaște datele Noi Ce și ne și luăm lui... la ceartă deja. Este? Deci, nu mai... Nu, nu, nu ne luăm la ceartă. Nu mă spun. Adică o părere personală legată de chestii de efectiv, de, de, de, de, de, de capacitatea de înțelegere. Chiar dacă eu știu, eu sunt să zic. Passionat. Sau am citit când am, când am fost tânăr, adolescent și în facultate Multă literatură de popularizare de nivelul ăsta Și mi-a plăcut și să, continuă să-mi placă Să mă uit la documentare pe, pe tema asta Că? Și sunt câteva serie de documentare extrem de bune uh, Din domeniul fizicii și... Deci aveți la bază un liceu și... făcut cum trebuie Da. Și cu toate astea uh, ajung la mine Există la un anumit la un anumit, deci ca hobist nu, bineînțeles, nu din punct de vedere științific deci pur și simplu ca și consumator de informații de genul ăsta Că e o chestie, să zic, tangente cu ZF. Da, dar uh, nu e la nivel de... Deci nu sunt profesioniști, și nu sunt om de știință. Pur și simplu consum genul de informații. Dar uh, știu din experiență proprie că la un anumit nivel conceptualizarea asta, mi se pare, îmi, îmi creează o barieră. Deci pur și simplu nu mai înțeleg. Chiar dacă cunosc limbajul, cunosc anumite fenomene, am pe ce să construiesc tot, tot genul ăsta. Deci există un eșafodaj, dar devine atât de ciudată fizica din ziua de azi și atâta de complexe. nu mai este fizică e fapt. numai matematică dacă da, stai uh, deci, orice lucru serios deci este serios în măsura în care poate fi exprimat de matematica, matematica sigur, a funcțiilor da. speciale deci restul fiecare fizician poate lansa absolut orice tâmpenie dacă nu exprimă Matematic. În, așa, demonstrabil înseamnă de, că de, nu există singur eu este o prostie deci, este. O... Da, de, serios dar și în momentul în care uh, uh, începe să explice apar termen de genul flavors cum se numește asta în românește? Arome, arome deci particule cu anumite tipuri de arome chestiile astea, deci de efectiv, ce... cu, cu toate că le cunosc, cu toate că le-am văzut de multe ori nu reușesc de să nu -a le citit, înțeleg -a citit cartea care a trebuit Probabil, Deci în mod normal Posibil. Deci am pus mâna pe o carte deci, fizica nemuririi Deci ideea era că Uh, viața veșnică sunt potențialitatea materiei. Uh, când am, am început să o citesc, deci. Vezi că am avut o ședință aici cu, uh, cu Horia ligor, chiar fizica neunii despre cartea asta. Ai fost, nu? Atunci. Ok, m-ați făcut fie. curios. Uh, uh, deci, adică uh, o uh, Da, da. Păi el era un fan uh. al cărții. Așa, deci merge pe două trimi din carte, cu limbajul pentru toți iar o trime de la final este în limbajul pentru ceilalți care înțeleg matematica aia Am deci înțeleg. specială ceea ce pe mine nu depășește P P da, dar da, nu trebuie abandonat pentru că atunci când uh, treaba este prezentată de unul care o simte nu unul format de texte și de alte cărți sigur o prezintă și vă prinde și o să înțelegeți eu pe Hawking l-am suspectat tot timpul, adică uite pe lângă care are handicapul care l-are, deci stă și la catedral Newton, Newton, care dacă era întrebat dacă este un om de știință a nega și spunea că este biblist i-au numărat cuvintele deci sunt o milion și jumătate scrisă despre Biblie mai mult decât despre matematică și fizică la un loc Asta deci era biblist. Era Biblist. Deci, totuși știam că are o interpretări și după Apocalipsă. de lasează și un, un an pentru finală, de 2050 anul. Deci îmi punea vă uite, cu toată libertatea pe care voi ziceți că ați câștigat-o prin nu știu ce revoluție, așa, totuși cărțile astea nu studiile lui nu se publică. Acum o trei ani de zile a apărut a, a, monografia lui și am înțeles de ce. Pentru că a, prezintă, nu știu dacă cuvântul e o bază a comie, dar ceva pe aproape, când se referă la Sfânta Trăime și o demontează plecând de la porunciile cele 10 porunci. Deci lucruri pe care teologii noștri nu sunt pregătiți. Ni s-așeze lucrurile în uh, ordinea și în curățenia care ar trebui, deși și au doctorate peste doctorate, dar le lasă în aceeași uh, amestecătură, știți? Lucrurile ar fi mult mai, mai, mai simple. Eu cred că lumea s-ar și înălța, le-ar înțelege și ar fi o trire de înălțare. Parcă nu se dorește treaba asta. S -s, uh, uh, și lăsată în șață. Uh, deci dacă cu fizica nemuririi, dacă o începeți pe linia asta, deci în primele, primele două-trime merge citită, mm. dar a, aproape că simți că fizicianul ăla care o scrie este teolog, dar teologul n-ar pricepe ce face în fizicianul, deci a trebui fi să fie un om de, de graniță, de interferență, și cu deschidere la minte așa, ca să poți să înțelegi lucrurile. Dar asta va fi direcția bănuiesc că în direcția asta vom merge. Personalitatea renascentistă. Păi, numai așa. Deci, că am început cu walking, deci era dincolo de ideea de divinitate, de Dumnezeu, și se totuși stă la catedra lui Newton. Cum de? Poate să fie așa. Are și ea handicapul. Deci pot să vă spun că am gândit destul de negativ și rău până când luna trecută cumpăr o carte pe care a scris-o 2011 cu un cu 1 Marele Plan în care, deci spune titlul care este ideea, Marele Plan deci dintr-o dată cam ce trăim noi și ce fizicim noi aici se integrează în Marele Plan Asta e deja o dezbatere filozofică Filozofică deci și, niște lucruri esențiale, ușor de priceput și dintr-o dată am câștigat ca și stare sufletească. Deci lucrurile merg într-o direcție foarte precisă, simplă, dar parcă nu vrem să o vedem. Deci, marele plan. Hawking. Deci, acum aș cădea și aș cere iertare pentru că. Am Oricum, până... ideea că este că un fizician de talia lui Hawking care a reușit să scrie niște cărți care sunt bestselleruri, asta este în sine o performanță fantastică. Be, da, pentru că asta înseamnă că tipul e, în primul rând, în stare să dea ce are. De exact la un nivel să comprehensibil exact. pentru toată lumea. Și aici valoarea, în primul rând, a. poate cel puțin, asta mie, mi se pare o realizare, cel puțin la fel de mare ca fizica teoretică pe care a făcut-o. Pentru că poate să de pentru nivelul nostru al muritorului de rând niște informații care noi să le înțelegem și să vedem un pic, să, să practic să dea la o parte vălul ăsta care pentru noi e absolut impenetrabil. Din adică e... cauza asta eu văd fizica făcută nu cu un elev de liceu, ci cu un elev de clasa șase. Deci e ușor simt că pot să o zidesc am făcut și o mișcare pentru ca să-mi rezolv problema asta și îmi spune prietenul nostru Dăneț că Cish Man, deci marele fizician, da, da. spunea la fel, zicea că preferă, deci ăsta venea cu toată formațiunea lui academică acolo, că preferă un copil de început cu care să facă fizic. Deci s-a întâmplat ceva cu noi. cu văzutul, cu așa... Deci am... am afectat anumite zone. Comunicare. Da. Tocmai asta e problema și aveți dreptate că și am la mine în clasă colegi care zic ce-mi trebuie mie fizica în viața mea, că eu nu o să fac fizică, nu am nevoie de matematică și de teorii și de formule și așa mai departe, dar tutuși, se poate, se poate... Aplica în de zi cu zi și Deci aplicația ca și De faptul că o înțelegi. Deci, uh, practic, dacă vrei mușchi, te duci în sala de sport. Dacă vrei să așa, trebuie să faci fizica aia și matematica aia, cealaltă. Eu, lucrând în școala lor cu liceu de arte, deci păi, ca să îți uh, vinzi marfa, trebuie să o ambalezi foarte delicat și ca să-i prindi poți să rămâi cu fizica ta și să fizici deci nu în paralele Ei, în momentul în care o amvaleși cum trebuie chiar în condițiile în care spun net că nu îi interesează treaba asta îi, îi prinde deci da, îi atrage, da. deci, îi duci pentru că e un joc intelectual până la da, urmă dacă deci, exact. stai să te gândești e pur și simplu o chestie care e o plăcere să... Să începi încet, încet să înțelegi cum funcționează Universul. Și îți produce un deliciu intelectual. Da. și nu, e, nu trebuie să Deci nu trebuie să fie un nivel intelectual extraordinar de mare ca să vezi frumusețea conceptelor. Și... Exact. Deci într-o clasă de, de, de, de, de din asta de în afara fizicii, uh, mecanică cuantică. Deci ideea de fizică cuantică. Doamne, ce fac eu așa? Uh, și atunci, îți spun, pe vremea mea, sala de sport avea o funie. Și avea o scară. Deci acum puteai să urci ori pe funie sau să urci pe scară. Care vi se pare că ar fi diferența esențială? Să nu spuneți acum că e mai greu pe scară, mai ușor pe funie. Care ar fi diferența? Oi, eu stat acolo, n-a ieșit. Și atunci am luat așa, măi, pe sfoară. Poți să te urci la orice înălțime. Cu, cum pot mușchii tăi? Pe când pe scară, mai poți să sai la orice înălțime ce ești? Pasăre să dai între treapta a doua și a treia din, ca să rămâi acolo? Da, nu poți. Numai nu la poți. nivelurile deci, de Deci numai anumite înălțimi, de numai anumite energii. Exact. Și dintr-o dată am plasat-o de la sală, am ajuns să fac treaba cu energia constantă dincolo Exact. Și am ajuns la coantă foarte ușor. Înțelegeți? Dar asta a pus norocul să la despor. E norocul cu mintea dumneavoastră. E o chestie care încă n-am auzit-o. Nu știu dacă e original ați luat-o de undeva. Dar e fantastică. Nu aș fi gândit într-adevăr. Adică noi gândim... Să sigur tot Noi gândim efectiv în... În, în, în, în stil de linearitate, niciun caz în bucăți și atunci este un exemplu la fel de bun ca și cu exemplu cu deplasarea spre roșu, cu sunetul sirenei, e, e o chestie din viața reală de care poți să te conectezi peșine, și să faci analogie, legătura, o da, o analogie extra, e un de fel de ca și pildele biblice, da, e o chestie care îți dă, îți forțează intrarea în, în intelect a unor concepte care poate exact. sunt străine de aici e frumusețea și, într-adevăr, asta e genul de predarea care ar trebui să se facă. Toate, toate chestii, toate manualele sunt da, da, unde, Nu, dar da unde găsiți oamenii care să predea? Pentru că, mod normal, a scrie un astfel de manual este sau... dificil, hai să zicem da. că l-ai scris. Unde găsești omul care să-l aplice manualul acesta, Deci e o treabă dificilă. Oricum, da, aici, e cheia, aici e cheia. Dacă vrem să deschidem mințile la, la tine, asta e. Deci sunt mai bine să le lăsăm. De <rători> Oricum e un subiect interesant că m-am aprins. <rători> Eu aș vrea să uh, vă trepă pe voi și să-l întrebăm și pe autor. Deci, <rători> dincolo, este un eseu el a zis că e de popularizare. Uh, bun, asta e, dar care este latura fantastică a lui și care e uh, latura de noutate? A lui Laptă la literatura fantastică. Uh, nu, tu mai spui științific la fără dinoare da. totală. călătorii. Da. eu trebuie da. să virgula da. între S-ar putea să că e pentru că n-am folosit uh, literatură, n-am făcut, făcut niciun literar aici. Căhiunii ce măsură rămâne ca o particulă este o particulă care trebuie să fie inventată, suntem, ca la nivelul, suntem la nivelul anului 1917 cu fotonii. Da, dar ipotetic era și în anul 1970. Și Einstein, foton era o particulă ipotetică. pe de 70-a, deci după, din de 70 până acum a trecut totuși o, o, așa... Și a rămas tot ipotetică. De eu nu am subliniat ipotetică pentru că nu avem găuri negre pe care să putem proba diverse. Oricum, secalele. ideea, Din puțin din punct de vedere al conceptualizării, nu văd nicio problemă cum există uh, microscop electronic. Să folosești microscopul tachionic, în fond, e aceeași o, principiu și nu. Deci, cel puțin ca, la nivel logistic, e o ipoteză. Deci, eu am, adică citind aici, cum de-a scos-o. Oricum, e interesant. Ah, da, că e o interesant, în tate Nu m-a fi gândit la. Ceniarista că... de, -a de Dumnezeu, Dar nu, n-a fost -a un astfel. experiment totuși la cerci cu. A fost și se pare păi eu eu, că e confirmat, ideea a aici zici cu confirmare datează un an. Pentru că fost o nebunia e mediatică, da, datele care au reişit, da. Universitatea Princeton, Universitatea Oxford, Universitatea California, UCLA. Da, toate. Și pune se pun toți de acord, nu am înțeles, știu Da, știu că s-a făcut experimentul. Da, zic, da, a fost confirmat Alții, stai să vedem, da, da, să vedem da, da. Vrem și noi să vedem Am înțeles că, în general, prelucrarea datelor Care iese din analizatoria Dorează foarte am. mult Că sunt cantități mari de date Și până se lucrează, Cheste exact. de putere de calcul Care trebuie închiriată și. Da, pentru că să ne gândim Că exact. ăsta totul la nivel subatomic Deci ca da. să... -i... Vezi urmele unei particule subatomice pe că pe lângă atom și deranjează pe acolo atomic. trebuie mult analizat Oricum, apropo de chestia asta, mie mi se pare absolut colosal și încă nu văd cauza sau motivul pentru care s-a reușit să se bage atât de mulți bani în acceleratorul ăsta dincolo, zic, Pentru uh, da. Mergerea înaintea științei Hai să fim serios Deci treaba este E, pe e clar general, că dar... există o agendă în spate adică, uh, Păi noua... n Am scris aici despre ce e vorba Nu, n-am scris a, cu, cu, cu, Când începem cu... să vorbim De, de, ah, și să, de da, Că a, să vedem a, înainte tafion, voi, da. și de, Asta e o miză mult mai clară Adică când îi spui de politicialului de Bă, vezi că poți să fac o chestie Care să te uiți în timp și de alte dimensiuni, că vedeți exact. materia de da. aici Și unde da parte. Deci a, atunci asigur că baci Pentru că s-au băgat un coi de bani În toată chestia asta Deci la nivel da. deci, care dacă, sfidează dacă în ce orice să facem, jocul despre de particule. Și vă, vă miră treaba asta Pentru că plăcerea sus Pentru potențați este să Meargă la vânătoare da, de fizicienii piept, se ridicil. joacă, Noi, da, cu... piept, uh, bagă niște înțintă, uh, bagă niște particule una în alta, uh, ies fragmentele, sunt înregistrate, văd ce iese din bu uh, bubuitura asta. Deci cam mai atât o eu e plăcere. Nu e o plăcere, e. plăcere. Eu am spus e, că e vorba am spus am care sunt mizele? Ce trebuie Mize, să, să da, ei da, da. zici, treaba este e o plăcere, dar se urmărești o treabă. Cu ceva e omomit, pentru că le spus o poveste. Le-a <gătări> spus o poveste, când au zis, băi, scoatem banii. Da, hai să vedem ce, de ce scoatem banii, știi, că asta a fost un alt Hai, chestia. eu spun la cel care are bani, nu... Evident, da. A plecat Edi, care era un adevărat uh, consumator de... Adevărat susținător al consumului. Asta le adus să le bem, nu? Da, nu te-au întrebat. dacă am Bun, sunt sticlele, că vinul e altceva. Asta e, dar. Da, dar. da, în mod intenționat. am zis. ce am putin ce am putin care Ah, nu, uh, vreau să, să supun atenției uh, voastre Aici o părere, o întrebare mai bine zis uh, Legat de arhiva asta Deci m-am gândit cea mai simplă modalitate fi să o punem pe site Dar uh, comprimată și cu o parolă Și parola să fie uh, per fișier Fiecare fișier trebuie vrei să-l desfaci o archivă ZIP ZIC, Nu, o archivă rar Care uh, cred că și ZIP-ul uh, suportă parolă Nu contează da. Așa, și parola să fie, de exemplu, Helion SF. Măi, spune, miște Și atunci oricine poate să downloadeze mașina. Uh... laze. nu. Măi, mm -hmm. eu îl felicit pe Adi. Mă bucur că uh, a revenit cu Discul lui. cu, cu Asta așa? Da. Deci cum facem. Cum facem? Da, cred că Nu de muncă de muncă unde este? Pe Cum facem La acolo. măi! Rubin, mă. Magazinul de piese de de casă